Pamatuji se, že osudného dne seděli jsme doma, byl mě na návštěvě můj přítel Gustav Schmaus a poslouchali jsme rozhlas. Když přerušili program, právě a hlásili důležitou událost mobilizaci, byl to jeden z nejsilnějších dojmů mého života. Můj přítel, který se zachoval velmi klidně, me pořádal, aby ho dovezl domů že musí okamžitě narukovat. Měl jsem tenkrát takovou, takový malý vůz, otevřený, dvousedadlový, jak v té době byly, a vzádu měl dvě nouzová sedadla. Naložil jsem Gustu do vozu a jeli jsme nahoru za Smíchov, kde bydlel. Gusta ovíjal svou ženu, vzal kufr, kdo už měl připraveny všechny věci, neboť tenkrát všichni jsme byli připraveni. A já jsem s ním jel do kasáren. Když už jsme jeli, tak se Praha začínala hemžit muži, kteří nosili kufry, kteří čekali na tramvaje, muži obklopení ženami, které je objímali, kterým dodávali odvahy, některé plakali. Zkrátka Praha mobilizovala. Než jsme dojeli ke kasárnám, kde Gustav se měl hlásit, pobrali jsme asi deset lidí. Jak se vešli na náš vůz, už nevím. Byl to hrozen lidí, kteří vyseli ze všech stran na mém voze a já projížděl Prahou, lidé na mě volali, mi volali na ně a tak se stalo, že té noci jsem se proměnil v taxikáře, v dobrovolného taxikáře, který sbíral lidi na ulici a dovážili je tam, kam si přáli. A ještě dodnes potkávám někdy, už se stále brance, kteří mě zastaví na ulici a vyprávějí mě, že se mě tenkrát vozil. Byla to noc plná očekávání, protože všichni jsme mysleli a všichni jsme byli připraveni, že němečtí fašisti udeřejí. Jezdil jsem až do rána. Svítalo, když jsem se vracel, už jsem neměl benzín a bylo těžko benzín sehnat, a už nevím, kud, kud jsem jel. Buď to, to bylo v košířích, nebo to bylo v nuslích. Té noci jsem sjezdil Prahu křižem krážem, ale pamatuju se na věc, která na mě udělala mohutný dojem. Pamatuju se, jak tenkrát před domy stály většinou ženy jenom, staré báby i mladé, a koukali k nebi koukali k zamračenému svítajícímu nebi a čekali, kdy se ozvou motory německých bombardiáků. Motory se neozvali. No a tenkrát místo, by si odechli, tenkrát byli zklamáni, protože měli tušení, že něco nepěkného a něco nečestného se děje. Vzpomínám si, jak jedna taková pražská bába hrozila pěstí k nebi a... Jak říkala, ty pacholci nepřijeli, to se určitě nějaká rošťárna někde peče. No vidíte, hlas lidu, hlas boží se říká. Ta paní měla pravdu, pek se Mnichov. Já nevím, jestli vás to zajímá nebo ne, ale jednu věc bych chtěl zdůraznit. Ta doba a ta noc, to byla svým způsobem nejhezčí noc tohoto národa, protože tenkrát ten národ stál jako jeden muž a jako jedna žena a nebál se.